A digitális világ érdekes. Postmodem Lefordíthatja-e az állatok kommunikációját a mesterséges intelligencia. Aztán videójáték beszél a túlságosan nőjes játék karakterekről. Műész, emmi és társai, avagy erőltetett magyarítási kísérletek. Hogyan irányíthatunk robotokat az űrből? Összekapcsolhatjuk-e a mesterséges intelligenciát a számítógéppel. sétáló robotok és a robot testbe töltött emmi. kellemes kívánok a szerkesztő, Kovács Tücsi Mihály nevében. A mikrofonnál szilárd. Ma az asztaltársaságban Pál Bernadett Csillagász, a Konkoli Csillagászat Intézet munkatársa. Szia, Berni! Üdv mindenkinek innen a földről! Dr. Bódi Zoltán netnyelvész, a Magyarság Kutató Intézet főmunkatársa. Tisztelettel köszöntök mindenkit! Justin Viktor, tudományos újságíró. Én is köszöntök minden kedves hallgatót! Itt van a stúdióban Keleti Artúr, kiberbiztonsági szakember, az Informatikai Biztonságnapja alapítója. Üdv mindenkinek, sziasztok! És a vonalunkban itt van Kovács Tücsi Mihály Szifi a Galaktika Magazin tudományos vezetője. Hogy most visszatérjek Európába, a Dán internetes hallgatói kedvéért, in Hüssilik team. A műsor egy kicsit későbbi részén kapcsoljuk majd Kasz Krisztián videojáték dizájnert is, egy érdekes téma kapcsán, és remélem, hogy Berni majd reagálsza arra a témára, mert a nőkről lesz szó a játékokban. Ügyekszem. Viszont most szeretném ajánlani a műsorunk internetes felületeit. Csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon, mindegyik csak egy kattintásnyit távolságra van, hogyha eljönnek a postmodern.hu oldalra. Ha tetszik a műsorunk, akkor iratkozzanak fel, a YouTube csatornánkra a feliratkozás leírása is megtalálható a posztmodemhu És itt a műsor elején van egy érdekes hírünk, ami egy picit visszautal egy korábbi másfél évvel ezelőtti adásunkra, és a netnyelvészre nézek rögtön, hiszen kommunikációról lesz szó, de szerintem mindenkit érint, mert gyerekkorunk óta foglalkoztat ez a probléma, hogy lehet-e beszélgetni az állatokkal, mert ők egymással kommunikálnak, nem Zoli? Az Tehát állatok természetesen kommunikálnak egymással valamilyen szinten. Nyilván nem azzal a nyelvi elemkészlettel és szabályrendszeren, mint az emberek, de hát persze. Meg nem úgy, hogy a rajzfilmekben belátok, hogy beszélgetnek egymással emberi hangon, <gül> emberi szavakkal. Ezt valószínűleg senki nem gondolja komolyan. Viszont különböző állatoknak a kommunikációját az biztos, hogy nagyon nehéz kutatni, pontosabban vannak olyan állatfajok, amelyeknek a kommunikációt rendkívül nehéz kutatni, például halak, víz alatt, tehát ez nagyon nehéz, nem tudunk túl sokáig ott lenni, ott sokáig figyeljük őket, de egyébként szerintem meglepő módon több évtizedes macskatartóként macska azt mondom, hogy a macskákat is rendkívül nehéz kutatni, de most tényleg viccet visszatéve. A titokzatos állatok. Nem, nem is csak ezért, hanem nagyon ritkák a macskával foglalkozó etológiai kutatások, uh -huh. mert egy macskát a természetes közegében lehet igazán vizsgálni, kutatni, ha azt mondjuk neki, hogy elviszük egy idegen helyre, és azt mondja neki, hogy játszazzal a műegére, nem fogja megtenni, már leül és mosakszik. Jó, hát öntörvényű a macska, ezt tudjuk róla. Egy kutyának Vál... viszont, ha azt mondjuk, hogy, hogy ott tessék, elviszük valahová, játszazzal a csonta, vagy válasz a piros meg a zöld csont közül együtt, akkor az meg fogja tenni. Igen. És viszont sokkal könnyebb a macskákat kutatni mégis, mint mondjuk a bálnákat, akikről hát beszéltünk nyilván, másfél ők évvel ők a víz, előtt. Igen, mert ők a víz alatt vannak, és nagyon nehezen tudunk túl sok adatot gyűjteni viszont a macskákat jól ismerjük. Egyébként már nagyon, nagyon régen én olvastam egy könyvet a macska nyelvről, spoken angolul, és bizonyos kódokat meg tudunk már fejteni. Na, de most akkor hadd mondjam el a hírt, vagy mondani a Viktor, vagy a hír után. Ó, a hír után, persze. Jó, na, mert hogy a mesterséges intelligencia lehet, hogy hamarosan lefordítja számunkra, mit is mondanak az állatok. Na, innen indul a témánk. Képzeljük el, hogy ugat a kutya, vagy nyávog a macska, Ön pedig már, mint ön kedves hallgató, előveszi a telefonját, és azonnal megérti, hogy mit is kommunikálnak az állatok. A sci-fibe jelenet hamarosan valóságá válhat, legalábbis egy non-profit szervezet szerint. Az ESP-t, vagyis az Earth Species Project, a Mozilla Labs alapítója, remélem jól mondom, az a Reskin, és a Twitter alapító csapatának tagja Brit Szelvitel alapította, és az a céljuk, hogy a mesterséges intelligencia segítségével jobban megérthessük és kommunikáljunk azzal a sok fajjal és kultúrával, amelyekkel a bolygónkon osztozunk. Két dolgot tennék hozzá. Az egyik az, hogy én nagyon picivel, talán azt hiszem, hogy komplexebben gondolom, a komplexebbnek gondolom a az állatoknak a nyelvi kifejező készségét. Miért? Én azt gondolom nagy meglepetésre. Hát vegyük kokót a gorillát például, Aha. aki rögtön beugrott, aki a, a gs vagyis a gorilla jelnyelvnek nevezett kézjelnyelvből több mint ezer kézjelre tudott reagálni, és több mint ezer különböző kézjelet tudott értelmezni, de kísérletekkel bizonyítottam megismert, felismert és azonosított kétezer angol szót. Tehát azért ezt a komplexitást tedd amellé, hogy. hogy tehát hogy esetleg csak éppen, hogy valamit ért, vagy hogy vagy nagyon sajátos. Ugye ő főemlős volt kukó, tehát nyilvánvalóan nagyon közel állt hozzánk, hogy a gorilla genomja az több mint 98 ban az emberi genom gyakorlatilag. De hát... az agya is, tehát a kommunikációja is. Nagyon valószínűleg. Én azt gondolom, hogy én sokat olvastam a Csányi Vilmostól, etológiáról, erről arról, és az, az, amit én leszűrtem nagyjából, az az, hogy nagyon különböző nyelveken kommunikálnak az állatok. Ez sokszor mozgás nyelv, ez sokszor uh -huh. habituális nyelv. Tehát Geztus. nem feltétlenül. Ge, tehát nem feltétlenül a hangképzésben ők nem annyira jók, mint mi, vagy nem annyira fejlettek, mint mi, vagy másképpen, más irányba fejlettek. Mert azok a macskák elég sokat nyávognak otthon. Hát, igen, igen. Yeah. <laughs> De, de tulajdonképpen az az azár nem, hogy em, ha emlékeznek a kedves hallgatók, akik bennünket rendszeresen hallgatnak, volt szó arról, hogy halott nyelveket, holt nyelveket fejt meg a mesterséges intelligencia, és már akkor szó volt arról is, hogy a madaraknak a nyelvét, ugye nézek Bernire, így a félszemmel, uh -huh. illetve, illetve a különböző, a kutyák, ugye a kutyák, macskák ilyenkor elő vannak, mint a legháziasabb, a legháziasítottabb állatok. Uh -huh. Tehát, hogy ezeket hamarosan meg, én abszolút ezt gondolom, meg fogja fejteni, fogjuk hol, olvasni, vagy fordítani. A, a telefonjaink vagy az eszközeinkkel, és hogy komplex nyelveik vannak, én azt gondolom. Berni, egyébként a madarak hangjával foglalkozott elég sokat, legalábbis egy applikációval. Így van, olyan mesterséges intelligencia már működik, ami fel tudja ismerni a madárnak a hangját, és ö, rendszeresen... De nem amit mond. Nem amit mond, hanem ugye azt írja ki, hogy milyen fajt hallok éppen. Ö, viszont ugye... Mondjuk egy fajt kakast. <laughs> Például. Na de... Ugye a mesterség és intelligencia majd segít nekünk, hogy megértjük hogy mit akar nekünk a kutyánk mondani, de egyébként természetes intelligenciával én már láttam beszélő kutyát. Néhány éve találkoztam egy olyan projekttel, illetve az ezt bemutató videóval, hogy megtanítottak beszélni egy kutyát úgy, hogy letettek a földre egy ilyen hatalmas nyomógombos lámpás, eszközt. És mindegyik lámpa az megfelelt egy egyszerű szónak. Labda, Kiválasztotta a válaszokat. Uh -huh, tehát labda, menni, séta, Aha. ital, stb. És ugye megtanították a kutyának, hogy melyik lámpa mit jelent. És akkor arra mutattak egy felvételt, ahogy mondjuk bemegy a kutya a szobába, és akkor ráugrik a menni, séta. És így érzi ezzel, hogy ő sétálni akar. És akkor boldog is volt, amikor ez tényleg így is történt. Így van. Kondola. Tehát, hogy tényleg tudta kommunikálni a kutya, hogy mit szeretne mondani az emberi szavakkal. Artur, te kutyáddal voltál ilyen viszonyban? Én voltam, de én mást akarok mondani Mondjad. most. A, egyszer egy nagyon aranyos cuki rajzfilmnek a végén a, a gonosz, gonoszt azzal büntették meg, hogy meg kellett tanulni a mókus nyelven beszélni. <gül> és, ott, és ott valaki, aki értett mókus nyelven, az éppen fordította a dolgokat, és egy mókus mondta, hogy... És akkor ennek az volt a fordítása, hogy hol van a makkom? Ne el a makkomat. Nye, nye, ez nem a te makkod, ez az én makkom. Tehát gyakorlatilag az összes dolog erről szólt, és nekem van egy olyan gyanú, hogyha megértjük az állatokat, akkor lehet, hogy meg fogunk lepődni, mert egy egész más dologról beszélgetnek, mint még gondolnánk. Az egész biztos, hogy az emberi nyelvnél komplexebb kommunikációs rendszer nincs. Tehát, Legalábbis a, itt a Földön. A, jó, igen. Más kultúrákról, még Földön kívüli kultúrákról semmit nem tudunk. Én tehát. pedig nem nyilatkozom. Okay. Benni ennyiben. tud valamit a Mars kapcsán, Én gyanús semmi. nekem, meg vörös ruhában van egyébként jelzem. Igen? Szóval? Ja, hogy egy. Okay. Szerintem maradjunk -e ennyiben. Annyi, annyit mondj még meg, Zoli, hogy a mesterséges intelligencenek mi lehet itt a szerepe? Én arra gondolok, hogy a mintázatfelismerésben. Ez jó. akartam mondani? A mintázatfelismerés, hogyha nagyon sok adat van a hátterében, és valamiféle nyelvi modellt tudnak alkotni a kutatók, akkor, akkor abban lehet.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 A vonalban itt van velem Kasz Krisztián videojáték designer. Szia Krisztián! Szia! Hadd indítsam onnan a beszélgetésünket, hogy neked van-e kedvenc olyan videojátékod, amiben női főszereplő van? Nagyon sok kedvenc játékom van az elmúlt pár évtizedben. Nyilván nekem azok a szívszerelmeim, azok ilyen árkád játékok, legfőképpen például mind a Street Fighter, meg a Mortal Kombat, ahol már... Nagyon régóta nagyon sokfajta női karaktert lehetett választani. A szívszerelem kifejezést azt most itt csak idézőjelben mondod, ugye? vagy van benne Hát ki kis tudjak, kisgyerekként még, amilyen álmokat megtestesítettek ezek a dolgok, azok már lehet, hogy Aha. manapság már máshogy csapódnának le az emberben, de igen. És hát... mi a közös ezekben a női szereplőkben? Ezek ilyen csinos fotomodell kinézetű lányok? Abszolút, igen. Ők még a mindenféle idomot megmutattak a, annak rendje és módja szerint, meg a lehető esetben Akkor nézőt, mondok oda. én is egy nevet, a Lara Croft sorozat is ilyesmi, nem? Ugye, és még ráadásul mozifilm is készült benne, amiben Angelina Jolie volt az egyik, hát ugye volt másik Lara Croft film is. Hát így akkor mindenki, aki még a videójátékokban nem járatos el tudja képzelni, hogy milyen karakterről beszélünk. Tehát ez a kicsit bögyös, csinos, jól kinéző nőszemély. És ugye nem véletlenül beszélünk erről, mert van itt most egy kezdeményezés, amiről egy hír szól, és ezt fogjuk most megbeszélni veled, mégpedig az annak kapcsán, hogy szeretnék, hogyha eltűnnének a túl szexualizált női videojáték karakterek. Ezt szeretné a DAV nevű szépségápolási márka, illetve vannak képviselői, valamint az Epic Games, Aniel Engine edukációs csapata, valamint a Women in Games című vállalat. Ők szeretnének így összefogva eredményt elérni. De kezdjük már onnan, hogy mi az a túl szexualizált női videójáték karakter, amikre te gondoltál, te mondtál, te említettél az előbb azok ilyenek? Igen, azok pontosan ebben a kategóriába esnek vele. Ugye azt azért tudni kell, hogy a videójátékok egy olyan gyenge grafikai formátummal indultak, ahol nagyon kevés dolgot meg lehetett életszerűen megjeleníteni a képernyőn, és ez egy természetes folyamata volt a videojátékoknak, hogy próbálták a lehető legérdekesebb sziluetteket megrajzolni a karaktereknek a fejlesztők. Na most azt is olvasom a hírben, hogy egy kutatás szerint a fiatal lányok többségénél önbizalom hiányt is okozhatnak a videójátékoknak. Karakterei. Te láttál erre utaló nyomot? Tehát van olyan hölgy gémer ismerős, akinél volt ilyen típusú önbizalom hiányra utaló jelek. A saját környezetem, ugye ez egy szűk reprezentáció, de én azt tudom mondani, hogy a párom, igazából, akivel nagyon sok ideje együtt vagyok, ő is egy nagyon nagy gémer, és ő mindig ilyen nagyon szép idealisztikus női karaktereket csinál magának a játékban, és nagyjából a barátnő is, akik játszanak, hasonlóan viselkednek. Nem, nem annyira törekednek arra, hogy a testi hibáikat megjelenítsék a videójátékos karaktereken. Ő arra vágyik, hogy egy nagyon szép olyan karaktert irányítson, ami a valóságban nincsen. Uh -huh. Igazából sok ember nagyon szereti ezt a videojátékokban, mint a régen a Matrix filmben, és ugyan, hogy a virtuális valóságban valamiféle avatáron van, amit nem a hiperrealisztikus valóságot képzi, hanem a képzeletünk el kell szállni, és bár, bárkik lehetünk a játékban, akik nem vagyunk a valóságban. Ezért is van az például, hogy jó módon is nagyon sok játékban inkább női karakterrel játszok, mert, mert, mert, mert megtehetem. Például, amikor az ember megnéz egy disney filmet, vagy elindít egy netflix sorozatot, ahol ugye a reprezentáció Mondjuk, úgy, hogy ráerőltetik a nézőre. Hát egy játékban nem kell ráerőltetni, mert megvan a játékosnak a választás lehetősége. Igazából ez a legszebb benne, hogy az interaktivitásnak köszönhetően mindenki olyan lehet, amilyen csak akar, és azt lehet bővíteni. Egyébként itt azt is olvasom, hogy a kampány videójában egy jelmezbe öltöztetett karaktert láthatunk, aki ugye Igen. megfelel ennek a bizonyos csinos karakternek, most mondjuk így egyszerűen így, és aki a játékból kilépve ledobja a kényelmetlen gönceit, és megmutatja valós testét, most itt ne egy ilyen vetkőzésre gondoljunk, hanem leveszi azt a páncélt, ami leszorítja mondjuk a kidomborodó plusz felesleges kilókat. Egyébként én most utána néztem, gyors kereséssel megkérdeztem a Bingnek a mesterséges intelligenciáját, hogy mióta használnak a nők fűzőt, mert ugye a fűzőhöz hasonlít ez a ruhadarab, amit ez a karakter levesz, és azt írja a Bing, hogy a fűzőt már az ókori Egyiptomban is használták, a középkorban a fűzőt a nők a derekukra húzták, hogy kiemeljék az alakjukat. A 19. században a fűzők szűkebbek és merevebbek lettek, és a nők szinte minden korosztályban viselték. Most ebből nekem az következik, hogy ez nem egy ilyen újdonsult dolog, és még kevésbé a videojátékoknak a bűne, hogy bevezette ezt, hogy minél szűkebbre szorítsák le a nők a derekukat például egy fűzővel, már pedig ez a karakter ebben a videóban pontosan ezt teszi, leveszi a fűzőjét, és akkor már nem annyira csinos, hanem egy kicsit szélesebb a dereka. Igen, igen, van egy ilyen üzenete annak a videónak, hogy amikor a Mintha egy színésznő játszanál azt a felvételt, hogy épp leülni azt a szörnyet, és aztán visszamegy a kis öltözőjébe, és akkor ott vannak a kis um, fotói, meg minden, és akkor úgy dönt, hogy már úgy megy vissza idézőjöbe a forgatásra, itt a játékba, hogy akkor már a saját test alkatával a valóságot megmutatva. Uh -huh. Még tudod, mi jutott még eszembe a, a Shrek című film? Abban is volt egy ilyen vonulat, ugye, hogy, hogy, hogy volt egy virtuális világ, valamilyen varázslat hatására a Shreknek a barátnője is ugye ilyen csinos volt, aztán kiderült, hogy ő is ugyanolyan testalkatú, mint a sekk maga. Igen, igen, és az lett a végén, hogy a sekk így is elfogadta őt, meg úgy is, és akkor éltek boldogan. Ez is egy szép üzenet volt. Annyit azért szeretnék hozzátenni, hogy a videójátékokkal nagyon szorosan összekapcsolódik a cosplay kultúrával. Ugye, hogy emberek beültöznek mindenféle jelmezekbe, és akkor komikonon, mindenféle animekonon felvonulnak az adott videójáték karaktert reprezentálva. Ez például szerintem több nő csinálja, mint férfi, igen, csak jó minőségben, és ők például egyáltalán nem szokták bánni a kosztulélyesek ezt a össze Összefoglalva, neked mi a véleményed ezzel a kampányjal? Lehet eredményt elérni? Annyit el lehet vele érni, talán, hogy egy picit elfogadóbbak legyenek az emberek nagyon apró lépésenként egymás felé. Hát ez sem egy lebecsülendő eredmény, hogyha ezt sikerül elérni. Talán sikerül. Én azt mondom, hogy azért azt tudni kell, hogy ez a kezdeményezés most inkább Amerikára vonatkozik. Ha megnézzük a japán vagy mondjuk a délkorai játékipart, amik szintén hatalmasak, ott ez a túlszexualizáltság, ez nemhogy probléma, hanem szinte egyre jobban rámennek a játékfejlesztők arra, hogy ez megtörténjen, mert ott ez annyira népszerű a játékosok körében, hogy így jelennek meg a karakterek. Cass christian hallottuk az előbbi percekben, ő játékdesigner fog majd még a mi műsorunkban beszélni. És van itt egyébként az Asztált Társaságban egy hölgy, aki szintén gamer, és ráadásul ismeri a japán kultúrát valamilyen szintig. Ez, amit mondott itt a végén Krisztián, az úgy van? Hát az az igazság, hogy ennyire nem vagyok benne ebben a, a, a kifejezetten japán játékok, illetve a kifejezetten japán koszpleinek e, a világában úgyhogy hogy erről nem tudok nyilatkozni. Igen, de azt láttad, gondolom, hogy, hogy ott úgy jelenítik meg szintén a hölgyeket, hogy leginkább is hasonlítanak az európai hölgyekre, lányokra, nem? Nem, nem, nem, nem abszolút Akkor ez nem. már nem igaz. Ezt ö, érdemes egyébként, ez egy, ez egy, egy ö, tipikus, vagy hát egy elterjedt ilyen félreértés szokott lenni, de érdemes megnézni azt, hogy, hogy mondjuk az ilyen japán animált filmekben hogyan jelenítik meg az európai karaktereket. Mert ö, egyértelműen nekünk nagyra megvan rajzolva az orrunk, ö, Négyzet alakú az állunk hozzájuk képes, most ez egy nagyon általános jelenség, tehát egészen más, nem az a tipikus anime arc, az egy, az egy nagyon egyértelmű japán arc. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. 16 óra múlt 23 perccel, és mesterséges intelligenciával foglalkozunk már megint. Itt a Postmodern műsorban mégpedig magával a kifejezéssel. De jó hosszú kifejezés, mesterséges intelligencia. Sietünk? Nem. nem. Jó. Úgyhogy ö, egyébként ugyanarra gondoltunk Bódi Zoltán Most nyelvéssel. Bocs, bocs, hogy beleszólok, de szerintem sietünk. Tehát, ha megkérdezed a mesterséges intelligenciát, igen, akkor másodperc időnk sincs. Igen, igen, igen. És azért rövidebb szavakat kell mondanunk? Na, hát ezt hagyjuk így a levegőbe ezt hogy a e, retorikai kérdés. Szóval, hogy ebben egyetértettünk val hogy olvastunk egy cikket, amiben a szerző azt írta, hogy hát manapság annyira felgyorsult a nyelvünk, hogy hát milyen nehéz kimondani az, hogy mesterséges intelligencia. Rögtön És... mondtam más példákat, hogy például mezőgazdasági szakiállítás. És még lehetne rengeteg példát mondani. Bocsánat, de németül tudjátok, ez hogy van? Lehet, hogy rosszul tudom, Landwirtschaftaufstellung. Tehát, hogy azért van, aki ezt... <gül> könnyű előzni. kimondani, nem? Na, szóval innen indul a, a szándék, hogy magyarítsuk a mesterséges intelligenciát, ami egyébként már egy magyarított kifejezés, tehát nem kell magyarítani, hanem akkor mit is kell magyarítani? <gül> <gül> Tudományosan nagyon nehezen megválaszolható kérdés, Gyakorlatilag nem megválaszolható kérdés tudományosan az, hogy a nyelvben mi minősül ö, meghonosodott idegen eredetű kifejezésnek, illetve mi minősül olyan idegen kifejezésnek, amelyik nem honosodott meg. Érzésre, jó ráközelítéssel, különböző kiegészítő módszerekkel ö, tudunk erről nagyjából képet alkotni, de itt most ránézek a fizikusra és a, és a csillagászra, az egy... Aki az ugyanaz, egy... Túl van. I igen, az, tehát mivel két területet űz, hát na, Én tanúsítom, hogy egyszerre nézett rá. Erről, igen. Igen. <gül> és nem vagyok még kancsva sem, értitek. Tehát az egy nagyon exakt tudomány, tehát számok vannak, értékek, konkrét, diszkrét értékek. Itt nem lehet ezt mérni hogy a nyelvben, hogy, hogy mi az, amit honosítani kell, meg nem kell honosítani, meg meg. Hogyha sokan ismerik és használják, akkor rendben van. A mesterséges intelligencia kifejezésben a magyar nyelv használatban az ég egyadt a világon, nincs semmi baj. Tehát nincs honosítási kényszer, az viszont lehetséges, az öt teljesen rendben van, hogy ha valaki vagy valaki úgy érzik, hogy legyen helyette más is, amit még lehet használni, <gül> lehet vele kísérletezni jó szerencsét hozzá, nagy valószínűsége nem fog sikerülni, de, de miért ne? Na de azért viccelődtük itt az elején ezzel a felgyorsultsággal, mert AI, meg MI, az meg sőt MI-t is mondtunk teljesen hibásan, tehát Igen. a magyar kifejezést angolosan kiejtve. Tehát, MI, tehát van egy ilyen igény, hogy rövidítsük ezeket a kifejezéseket. Mert az átadó nyelvben, az angolban, az amerikai angolban nagyon-nagyon általános az, hogy hétköznapi, tehát közszavakat is rövidítenek. Uh -huh. Nem csak úgy, mint a, általában az európai, meg például a magyar nyelvi kultúrában, hogy neveket, meg hosszabb kifejezéseket, hanem hét, hét személy közszavakat And is. YMCA. <laughs> <laughs> vagy, vagy, vagy a YMCA, vagy USA. Csak énekeljünk. Igen, vagy a Driving Under Influence, ugye ez az ittas, hogy valamilyen befolyás alatti vezetés, az például DUI, és mindenki így mondja. Igen. Ja, tényleg. Vagy az Szó FYI. Na, úgy, bizony, bizony. Uh, és ráengedték a mesterséges intelligenciát arra, hogy hogyan magyarítaná magát a mesterséges intelligencia. És uh, születtek nagyon érdekes megoldások. Gépész szellem. Tehát ez például ugye nagyon rövid és jól ki lehet mondani. Uh, de nézzük csak, <gül> sok, sok, sok utótag van. Uh, de nézzük csak meg az utótagokat? Nagyon izgalmas. Szellem, elme, agy, ez egy kategória, tehát ugye az ész, a mentális képesség, kognitív képességeknek Annak a, a kifejezései, Aha. akkor ennek a művelője, melléknél évként gondolkodó, alkotó, szemlélő, elmélő, akkor ennek az elvont megnevezése bölcs, tudós, illetve hát végül is az eredmény, az adat. Nagyon izgalmas, ahogy végig gondolta a mesterség, és az előtagok pedig gépész, elektró, gép, kód, szám, bit, adat. És ez egy algoritm Algoritmus. Uh -huh. Algoritmelméj, ezt hadd emeljem ki. Tessék, Algo tessék. Algoritmelmé. Ugye, algoritmelmé. hogy senki nem érti. Ez nem. olyan Algor... nyelvújításkorinak hangzik. Ah, nem? A, nyelvújítás, a klasszikus nyelvújítás korában valóban volt egy olyan szóalkotási mód, belső szóalkotási mód, amikor a szavaknak nem a, a szabályos szó elemeit, morfémáit kombinálták, hanem egy szó alakot valahol, ahol jól hangzott, vagy jól nézett ki írva, ott úgy elvágtak, ezt szívjuk csonkolásnak, tehát nem szótő, meg toldalék nem csak úgy abba hagyták, és tulajdonképpen ez is. Algoritm, algoritmus, ugye? Algoritm, uh -huh. ott abadja elmély, ugye, elmélyülés. Miért, hogy kerül ebbe az elmélyülés kifejezés? Deep learning, ugye, Aha. egy mély tanulás. E, nagyon és... utána nézett ez a mesterséges intelligencia. Hát hiszen ebből él csonkolom tehát ő ehhez ért a legjobban, ezeket a kifejezéseket. Melyik a mondjuk... legviccesebb közül, közülük szerinted? Hát szerintem az algoritm Tehát nekem ez egy, nekem ez egy ilyen, ilyen... Volt, ilyen volt még egy nekem elke... a, a bit elkezdődő, kezdődő, az nagyon tetszett. Bit-bölcs. Bit <gül> <gül> ez nekem tetszik. Szerintem ez nagyon jó pofa. Én az elektroelmére szavaznék. Elektroelméj. De Artur, innentől kezdve ezt kell mondanod minden műsorban, ...ne hogy ketmérket já igen, nem, nekem tetszik, én, én nem bevállalnám bitbölcs. Sőt, sőt, az a jó, hogy lehet folytatni is bitbölcselkedő, bitbölcselkedés. A, a egyéb... Cseh G.P.T. nevű bitbölcs. Igen. Egyébként azt, amik... nem mondtál butaságot, sőt, nagyon jól ráéreztél a dologra, a magyarításnak nagyon fontos, tehát a honosításnak, nem csak a magyar, a honosításnak ez egy nagyon fontos szempontja, hogy az a szó alak, amit képeztünk, vagy létrehoztunk, alkottunk, az tovább képezhető legyen, mert így a szó család az, az növekedhet. Hát, Tehát tudunk előre igét csinálni, meg mindenféle más szó hát igen, mert a mesterséges intelligenciáskodás azért ez az kicsit erős benne. Ezzel, ezzel szemben a bitbölcselkedés, az milyen jól hangzik. De hát, hát, ugye... itt rövidebb. Még, még, még a végén emlékszem, hogy hogy kezdtem. Viktor? Ja, van, egy, van egy ilyen dehonesztáló kifejezés, ezt senki ne használjátok ai szemben soha, mert erre mérges lesz, amikor azt mondod, hogy te csak egy ilyen robokos vagy. <tos> Minden esetre kreatív az egészen biztos. Ja, és azért most még mondjuk el, hogy a cikkben az volt a legfontosabb. Művész. A legfontosabb javaslat, hogy művész. Na ez az, ami nem fog elterjedni, ugye? Hát nem is hangzik jól, mert, mert az, az, a két magánhangzó közé nagyon kell egy másra hangzó. Művész. Ez az. Látod? Na, a ez már ez hallottam nem valahol. De de ez nem jó. A digitális világról érthetően! Ez a postmodem. Na, most elérkezett a csillagász fizikusnak az ideje, és szépen megyünk a Marsra is, meg a Holdra is. Legalábbis én így gondolom, hogy az a téma, amiről most szó lesz, az azért fontos, mert ugye az űrből fog majd irányítani valaki valamit, és ez majd fölhasználható lesz az ismeret, amikor majd elmegyünk a mi távoli bolygóra. Jól sejtem? Egészen jól sejted. Viszont uh, mielőtt még átmennék csillagász fizikusba, előtte még reagálhatok egy gyorsan a persze. túlszexualizált női karakterekre? Jó, még benned maradt, persze. Bennem mond... maradt, igen, egy gondolat, amit mindenképp elszerettem szerettem volna mondani, hogy... Uh, Most mint gamer szólálsz meg, Mint ugye? gamer, meg mint ember, én inkább azt mondanám, mint ember szólalok meg. Hogy szerintem egyébként bármi, ami arra mozdít el minket, hogy legyünk elfogadóbbak, és hogy emberek jobban érezzék magukat a saját bőrükben, az tök jó. Viszont én hiányolom ebből azt, hogy igen, persze, én is nagyon sokat játszom, és a legtöbb nőnek, női karakternek, ha van egyáltalán női karakter, tökéletes alakja van. És a férfi karakterek, azok meg izmosak, és kidolgozottak. Tehát én remélem, hogy akkor ennek meg lesz a másik oldala is, hogy akkor viszont legyenek átlagosabb megjelenésű férfiak is, mert őket sem szabad szerintem elfelejteni. Mint a Shrek, ugye? Abban is Shrek. ez volt az alapházat. Átlagos megjelenésű Shrek. De de, de könyves mindetek... vannak ilyen standek, ahol olyan könyvek vannak, hogy férfiak... Könyves polcnak hívjuk, igen? férfiak, akik elfelejtettek inget venni. Ezek vannak, ezek, ezek nem, ezek standek nem polcok, ezek ilyen nagy lapos kockák. Állvány? Állvány. Szívesen segítek. Az, jó, az jól áll azoknak a férfiaknak, akik elfelejtettek inget venni az állvány. Igen. Na de akkor fölugrom a, a, egyből a nemzetközi űrállomásra, tehát egy, egy laza 400 kilométert ugorjunk fölfelé, és hát az most a, a témánknak az alap, alap ötlete, hogy egy dán űrhajós, Andreas M Mogenzen. Mogenzen. Mogenzen. Andrász Mogenzen. Így van. Ő nem sokára indul majd föl egy fél éves küldetése a nemzetközi űrállomásra, és hát valamikor a nyár vége eleje tájékán azzal fog idézőjelbe szórakozni, mert ugye a, a viccelődést az különbözteti meg a kísérlettől, hogy leírjuk az eredményeket. Ezt én kutatok itt <gül> Ez jó. -e te is ezt a Abszolút, metódust. <gül> És hát robotokat fog irányítani a nemzetközi űrállomásról. Egész pontosan nem csak egyet, hanem egy csapat robot, robotot fog irányítani, ráadásul, amennyire én kivettem a leírásból egyszerre. Na most az, hogy amennyire én kivettem a leírásból, az nem azért van, mert lusta voltam utána nézni, hanem hogy még az űrhajós saját maga sem tudja, hogy pontosan mit fog csinálni. Hmm. Ugyanis ez is a kísérletnek a része, hogy a mérnökök, akik tervezik ezt az egész kísérletet, illetve az űrhajós, aki meg fogja csinálni, hogyan reagálnak arra, hogy igazán nem tudják. Meg, hogy mi lesz élesben a feladat. Na most... A... Még egy pillanatra igen. a robotoknál maradjuk, mert én is Így olvastam van. ezt, hogy, hogy nem egyforma robotokból nem. áll ez a kis csapat, hanem elég vegyes. Van Nagyon ott kutya, van ember, van minden. A Bert névre hallgató kutya, aki egyébként én javaslom, hogy majd minden hallgatunk keresen róla egy fényképet, szerintem az egy macska, szerintem az egyáltalán nem hasonlít egy robot kutyára. de a lényeg az, hogy négy lábon jár, egyébként az állatoknak a mozgását tanulmányozzák az ilyen típusú robotokkal, és hát ugye a felfedezőnek kiválóan használható, mert mindenféle terepen tud mozogni. Akkor van egy guruló humanoid robot, aki éppen ezért azt a nevet kapta, hogy Rollin Justin. Nézek, Viktorra. Nagyon szép neve van, tetszik nekem. <gül> Illetve van egy leszállóegység is, aminek robotkarja van, az ilyen mintákat tud pakolásni, köveket, dobozokba berakni, kirakni, és Nos, uh, illet... azt küldik majd a Perseverance mellé, hogy szedje össze a mintákat, ugye? <gül> Egyébként van valami ilyesmi is a terv. Tehát ugye a, nem tudunk innen a Földről, vagy hát tudunk, szerencsére, de nem tudunk élőben irányítani, vagy hát valós időben nem tudunk irányítani robotokat, például a marsnak a felszínén, hiszen ugye akkor a a bolygó között, hogy egyszerűen az információ, mire oda-vissza ér, addigra legalább 11 perc általában elterjed, vagy inkább több. Már mint oda, és aztán vissza is ugyanennyi. Uh -huh, ugye? Így van. Ugye ez nem állandó, ez, a, ez az idő, mert attól függ, hogy a két bolygó éppen hogy helyezkedik el egymáshoz képest, de egy ilyen átlagosan 22 perc. De akkor ezek a bolygók, ezek, vagy ezek a robotok ezt valós időben tényleg meg tudják csinálni. 800 millisekundum az eltérés. A, tehát ez, ez négy darab pislogásnyi időnek felel meg. Ugyan Tudod, ott, miért mi valós... meg most már hára? Mert most kiderült, hogy ennek tényleg van értelme. Igen, az, igen. A, amit eddig mondtál, annak semmi értelme, csak az derült ki belőle, hogy nagy valószínűséggel nagyon sok pénzbe kerül, de az égvilágon semmi értelme, de így most már kezdek megvilágosodni. Így abszolút lesz, mert hogy az, a, a, tehát itt az a terv, hogy uh, benne van a levegőben, illetve főleg a NASA-nak a programjában, meg több más nemzetnek az ülkutatási programjában is, hogy juttassunk embereket a Marsra, juttassunk embereket ismét a Holdra, hiszen ugye ott egészen más feladatokat el tudunk végezni, mint, mint egy rover, amit sok millió kilométerről irányítunk. Na most, hogyha Ahelyett, ez az emberi szervezet számára talán már itt is a poszmodemben is beszéltünk róla, hogy roppant megterhelő leszállni egy másik bolygónak, egy másik égítestnek a felszínére ezt megtervezni, onnan utána megint felszállni, ennél hát és főleg, amíg nincs oxigén, akkor hát az, az aztán az igazán megterhelő. Ez, ez, nem egy, ez nem egy egyszerű feladat, sőt, ez egy roppant bonyolult feladat. Ehhez képest ugye pályára állítani, egy égítest köré már egész jól tudunk embereket. Ugye a holdat is nemrég megkerültük, megint még emberek nélkül, de már egy jóval megkerültük. A föld körül folyamatosan keringenek emberek a nemzetközi űrállomáson, vagy a kínai űrállomáson is. Tehát ez, ez már megy, és hogyha a jövőben, pályára állítunk egy ilyen állomást, akár a mars, akár a hold körül, és utána csak leküldjük a műszereinket, akkor ott a bolygó vagy az adott égitest körülkeringve már simán tudunk kvázi valós időben e, műveleteket végezni. Vagyis ez a Jódán Mogenzen nevű űrhajós most fölmegy az űrállomásra, és onnan irányít majd itt a föld felszínén robotokat, és ezzel tesztelik, hogy ez a 800 millisekundumos idő, ez elegendő arra, hogy, hogy be tudjon avatkozni, hogyha mondjuk falnak megy az a robot, vagy ilyesmi, Igen, felborul. Egy kap folyamatosan ilyen élő videó et tehát látja, hogy mi történik a robotokkal. Ugye tesztelik azt is, hogy, hogy hogyan jó ezeket irányítani. Tehát amikor az első ilyen típusú, szem Haptix volt a neve ennek a, a, ennek a kísérletnek, ott csak egy ilyen nagyon egyszerű joystickot használtak. Most már olyan 7 szabadságfokú joystickot fog használni Mogenzen amivel érezni fogja az annak a valaminek az ellenállását, a súlyát, amit éppen a robot mahinál. Uh -huh. Még Arturhoz hat fordulják már, ugye itt bennem fölmerült ez a kérdés, hogy lehet, hogy itt érdemes lenne a mesterséges intelligenciával kombinálni ezt a távolról irányítást, mert hogyha halad ez a robot, akkor lehet, hogy még kevés az a 800 millisekundum is arra, hogy mondjuk egy ütközést elkerüljön. Tehát valami nagyon rutinos dolgokat be lehetne Táplálni, vagy a mesterséges intelligenciával elvégeztetni? Nem olvastam ezt a kutatást, vagy ezt a tanul, vagy hogy mi, mi lesz ebből, de én nagyon meglennék lennék lepve, hogyha nem használnának itt mesterséges intelligenciát, egyszerűen üvölt a kérdésért. Már a hóban levegő, és sem A digitális világ érdekes. Postmodern. És akkor most két nagy területet fogunk összekötni. Kvantum számítógép és mesterséges intelligencia. Justin Victoria szó. Igen, mindjárt legyen három az a kettő. Ugyanis én arra jöttem rá, hogy zajlik itt, egy, zajlik itt a felszín alatt egy megdöbbentő hatás. Sajnos nem leszek túlságosan újszerű ezzel, úgy hívják, hogy evolúció. Tehát gyakorlatilag Artur mesél majd erről bővebben, vagy kifejti ennek a következő lépését az ő témájában, de, de megelőlegezve itt ugye egyszerre fejlődnek a robotok, de Boston Dynamics, nagyon sokat beszéltünk róluk, és ott van a quantum computer, amiről szintén nagyon sokat beszéltünk. És most itt van az AI forradalom, ami azt jelenti, hogy ha belegondolunk, ez a három dolog kell ahhoz, hogy megjelenjen egy olyan mesterséges élőlény, amely élőlény, amely, amelyik mondjuk egy generális mesterséges intelligenciával egy kvantumszámítógép adjal, igazándiból minden tekintetben meghalad bennünket zárója zárva. Ez miért hangsúlyozod ennyire, hogy élő lény? Hát azért, mert hogyha a generatív éje is létrejön, akkor az ugye mesterséges élet lesz. Tehát akkor, ha, ő, ha, ő, ha eljön ez a singularitás, akkor ha a... és amennyiben. El tudod magyarázni nekünk, hogy mi ez a generális mesterséges intelligencia? Természetesen. Tehát ez ugye generatív, ami most Igen, generatív, van, tehát de... létrehoz szövegeket, Így kommunikál. Van. Így van, a generális, a generális pedig generál. azt, azt. pedig azt jelenti, hogy ez már egy, ez már egy önálló motivációs rendszer. El, önálló célokkal, önálló belső világgal, éppen olyan rejtélyes, rejtelmes és nehezen érthető belső világgal rendelkezik, mint mi. És ugye még magunkat sem értjük feltétlenül teljesen tisztán, csak egyetlen gyors példa: a pszichiátriai betegségeknek a kézikönyve Az éves szinten gyarapszik általában néhány száz új tétellel, amire most jövünk rá, hogy na hát ez is egy új pszichés betegség, vagy pszichés rendellenesség, vagy jelenség. Tehát magunkat sem értjük teljesen, hát még az eit aztán az meg mindjárt itt van. Miképpen lehet összekapcsolni a kvantumszámítógépet, és az emmit, vagyis a mesterséges intelligenciát? Igen, természetesen ez történik ezzel, zajlik ez a folyamat. Ugye ez a két legizgalmasabb terület, ami a technológiában ma létezik, és hát ugye a kvantum számítógép arra jó, hogy kvantum programozási nyelveket fejleszünk. Ugye mire kell egy, ezek kvantum gépi tanulási, vagy mély tanulási algoritmusok? Ugye mire kellenek ezeket? Hát ezek ahhoz kellenek, hogy egy kvantum számítógépet, azt minél hatékonyabban és minél, minél jobban kihasználva az abban rejlő exponenciális lehetőségeket tudjunk alkalmazásba venni, tudjunk használni, vagy ennek a képességeit hasznosítani. És ehhez egyébként itt ebben a frontvonalban kvantum programozási nyelveket fejlesztenek. Ezek olyan nyelvek, amiről még szerintem nem nagyon hallottunk, vagy nem elterjedt a tudás, a róluk való tudás. Ilyen a QHASH, a Qiskit, vagy a Cirque. Ezeket olyan nagy cégek, nagy vállalatok fejlesztik, mint a Microsoft, az IBM vagy a Google, a szörk az a google -i. De Viktor, ez különösen azért nehéz erről beszélni, mert még nem is működik a kvantumszámítógép. Vagy igen? Hát, de azért működik. Tehát, hogy ilyen prototípizáltam, ugye mi bemutattunk már olyat is, amit haza is vihetsz. Tehát, hogy olyan kvantum, vagy néhány kubites kvantum már haza is vihetsz, de meg jó drágák, de azért, de azért működnek, és ugyan abszolút nullához közeli hőmérsékletre kell jelen pillanatban még hűteni őket, de ha megjön majd a, a szintén évente, vagy talán most már fél évente bejelentett szobahőmérsékletű szupravezető, akkor majd már essek kell, akkor majd már mehet az asztal alá a PC helyére. Szóval több dolognak kell itt összeérnie, és akkor tényleg működthethető, vagy megfejthető mesterséges intelligenciával? A, hát a mesterséges intelligencia lesz az a, a szoftver, ami ugye a kvantum, ezeket a kvantum gépi tanulási algoritmusokat meghajtja. Gyakorlatilag már ma is, ma is ez történik. Mondok néhány példát erre, tehát például az optimalizálás területén ütemezés, útvonaltervezés, csak hogy érthető legyen, mire használjuk ezt, erőforrásallokáció, vagy pénzügyi kezelés ezekre mind kvantumprogramozási nyelveken kifejlesztett szoftvereket használunk, vagy használunk akkor, hogyha ezeket egy kvantum számítógéppen. Mivel még tesztüzemben, vagy vagy még nagyon az elején vagyunk ennek, de például Kanada híres erről, hogy a logisztikai folyamatokat számos nagy vállalat már outsorszolja és felhőben működő kvantum számítógépeken futtatott kvantum szoftverekkel oldja meg. Tehát azért, mert ez, mert ez úgy jobb, vagy könnyebben működik vagy gyorsabb vagy miért? Mindegy ki semmellem Albert László Barabásit aki a min nagy hősünk ezen a területen, a hálózatok tudományának a területén. Ezek, ennek ilyen alap problémája a, a, a, a, a sok sok pozíciós útvonal tervezés, amikor, amikor van, egy, van egy logisztikai folyamat, és ott meg kell határozni mondjuk, hogy egy teherautó merre járjon. Hogyan járja? A legoptimálisabban, a leg az adott útvonalat, és akkor van ilyen teherautóból néhány millió, és van ilyen célállomásból, destinációból, néhány millió, vagy milliárd. És ezeket tervezni kell. Ilyenkor a számítógépnek a párhuzamosító funkciója, hogy az több mindent tud egyszerre elvégezni, ez robusztusabb mint a hagyományos számító a a nagyságrendekkel többet. tehát exponenciális növekedés van, és így aztán képes ezeket drasztikusan lerövidíteni, és amikor drasztikust mondok, akkor ez azt jelenti, hogy ezen de rengeteg pénzt porolnak az ezt alkalmazó nagyvállalatok. Artur is például ettől fél nagyon, mert a kiberbiztonság területén majd nagyon komoly szerepe lesz ezeknek a kvantum számítógépeknek. Igen, hát ez rendszeresen előkerül, sőt, annyira, hogy ma már kvantum álló titkosításokat kell létrehozni, hogy egy számítógép is nehezebben lehessen feltörni. Egyébként megjegyzem, hogy ez még mind a, a nagy űész vagy bitbölcs helyzet előtt volt, tehát a mesterséges intelligencia ilyen térnyerése előtt, és lehet, hogy más megoldások is lesznek arra, sajnos, hogy feltörjenek rendszereket. Annyit érdekesekként hozzáteszek, hogy van egy európa, Európai Kvantumipari Konzorcium, a QIC, amelyik azt prognosztizálja, hogy a quantum hardware köztes szoftver és szoftver folyamatos fejlődése 2030-ra hozza majd létre, jelen pillanatban éppen ez a, ez a jóslás, az általános célú kvantum előnyel rendelkező gépet. Tehát most éppen 2030-ra várjuk, az pont 5 évvel lesz a benzinüzemű járművek betiltása előtt. Úgyhogy hát nagy szeretettel várjuk. És most folytassuk a műsort egy személyes történettel, hogyha minden igaz, Kovács Tücsi Mihály itt vagy a vonalban? Persze, igen, itt vagyok. Jó, kicsit ilyen doboz hangod van, de ezt majd kikutatjuk, hogy miért, ez biztos, hogy nem a mesterséges intelligencia okozza. Viszont miért vagy te máshol, miért nem vagy itt a stúdióban? Kedves gyerekek, először is fogadjatok el egy jó talácsot. Soha ne lépjetek félre, mert megöthetitek a bokátokat. Oh. Velem most pontosan ez történt, ugyanis megpróbáltam kilépni egy árokból, megcsúsztam, és hát... Egy roppanás után, mint kiderült, elszakadt az Achilles színam, úgyhogy most egy kis decens kék csizmában, ilyen enyhe római módon, ilyen félülő módban vagyok a sarokban, és csak itt távolról hiányoztak nekem. Viszont én látom itt az asztaltárságban az együttérző grimaszokat, Tücsi. Mindenki jobbulást kíván neked innen a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm. Én csak abban bízom, is... hogy szőlő is jár ehhez a pózhoz, amit csipegethetsz. Igen, igen, meg pálma-pálma-leveles e? Tehát tökéletes Jó, a rabszolgálás. a, a Lúttólnál majd áll elé, szívesen, Johanná, mert nem vagyunk kíváncsi. Én egy kis kék <gül> sajtot kívánok menni. <gül> <gül> Oké, okay, rendben, akkor köszönöm szépen. Na végül is, amiért én ezt fölemlíthettem a műsorban, hogy a kis magánéletemi problémákkal terhelek benteket, az egy döbbenetes felismerés volt. Ugyebár a műsorban rengeteget beszéltünk a magáról a robotokról, hogy miért tartott annyi ideig, hogy megjelent a robotkutya, az Atlasz robot, stb. Tehát a két lábon vagy négy lábon járó ember. És én mindig gyakran mondtam, hogy az a probléma, hogy maga a járás nevű rendszerhez több, mint 200 darab különböző Elemnek az összehangolt mozgására van szükség, mint csontok, izomkötegek, porcok és, és ilag, Igen, fontos. Na most, amikor nekem elpattant ez az én, és sikerült nagy ezzel hazavergődnöm, és megálltam egy helyben mozdulatlanul, most az volt a probléma, ha én egy simán mozdulatlanul álltam, akkor jó volt, de amint próbáltam lépni, vagy bármit a lábfejemen vagy lefelé, vagy felfelé mozgatni, abban a pillanatban belehasított az inamba a fájdalom. És akkor döbbentem rá, hogy én nem csinálok semmit, csak állok egy helyben, és másodpercenként négyszer-ötször belecsapott a fájdalom az inamba, ugyanis, a maga a tudatalati kis fedélzeti számítógépem másodpercenként ennyiszer korrigálta a mozgásomat, illetve a függőleges való eltélésemet, hogy ne essek el, ne boruljak föl. Tehát gyakorlatilag anélkül, hogy tudnék róla, maga az agyam folyamatosan az egyensúlyomon dolgozik. Most ehhez kellett annak ideje az, hogy elég gyors számítógépek és elég gyors szenzorok, szülessenek ahhoz, hogy ezeket az információkat fel tudja dolgozni, és maga a robot meg tudjon járni. Egyébként, ha valaki ki akarja próbálni, csináljon annyit, hogy kötözzön fel a talpára egy darab deszkát, és próbáljon úgy vele lépni, vagy dülöngélni, egy döbbenetes, hogy, hogy mennyire befolyásol. Érdekesség, Vagyis hogy hogy akkor, bocsáss meg Tücsi, akkor, akkor te most nagyon átérzed, amikor mi Artúrral nagyon lelkesedtünk az Atlasz robotnak a mozgásáért, hogy lépcsőre fel tud sétálni, önmagában a lépcsőzés fölle, illetve aztán elkezded felfele ugrálni is, hogy ott micsoda összhangban kell lennie azoknak a gépizmoknak, hát azok nem izmok, tehát egy igen. gép mozgatja a lábakat. Ez egy elképesztően bonyolult dolog, és most tényleg személyesen is tapasztaltam bár lettek volna csak elméleti információi róla, de személyesen megtapasztaltam, hogy ez tényleg mennyire bonyolult és sok mindennel összefüggő. És én, amit megtapasztaltam, az tulajdonképpen csak az egy helyben állásod, amikor próbáltam járni, hát az meg egy kész tragédia volt. De egy másik érdekesség, hogy nemrég találkoztam egy barátommal, akinek most sajnos a, szintén a jobb lábán a nagylábban, ujja, melletti ujját, hülyén szólva a láb mutató ujját, amputálni kellett egy fertőzés miatt, és hát éppen emiatt szomorkodott meg, hogy, és az orvosok azt mondták neki, hogy Örüljön neki, hogy ez a lábúja és nem a nagylábúja, mert a nagylábújnak rengeteg szerepe van abban, hogy az ember egyensúlyozni tudjon. Tehát maga, az, maga a nagylábú is finom mozgásokkal rendkívül sok munkát végez abban, hogy stabilan álljunk a talajon. Igen, van az a, az a rossz hírem tüccsi, vagy a jó hírem, nem tudom, hogy van egy 2007-es nagy vita cík, a Daniel Lieberman, a Harvardi biológus írta, és ez arról szól, hogy az ember igazándiból nem járásra termett, vagy fejlődött, hanem futásra, úgyhogy nem kell, nem kell járnod futnod kell. <gül> ah, oké, oké, jó. Ah, mégis, hogy egy kicsit vissza, visszablépünk az evolúcióba. Gyakorlatilag nagyon szépen vissza lehet követni, hogy amikor megjelent az evolúcióba több száz évvel ezelőtt a gerinc, gyakorlatilag a súlytalanságban minden erre a gerincre volt felfüggesztve. Most onnantól kezdve, hogy kimásztunk a partra, el lett az egész rontva. Már négy lábon is nehézkes volt közlekedni, bört ellenállni a napnak, de amikor még elkezdtünk még két lábra is állni, na az volt a ciki. Na és akkor mindebből mi következik, kedves Tücsi, a robotok mozgására való tekintettel? Különösebb következtetést ebből nem lehet levonni, csak maga megakartam meg akartam veletek osztani ezt az élményt, hogy mennyire egyetlen pici baleset, mennyire képes befolyásolni az embernek a technológiára alkotott véleményét. Eddig is tiszteltem a mérnököknek, programozóknak és az egyéb szakembereknek a munkáját hogy a robotok járnak, ugrálnak, szaltóznak, és egyéb mutatványokat csinálnak, de amióta ez saját bőrömön pontosabban, ahi lesz, megtapasztaltam, azóta még jobban tisztelem őket. Látjátok egyébként, hogy miért vannak kerekei Rolli Nem hát a, a a kerekében biztos semmi nem fog elszakadni. Valószínűleg könnyebb megoldani technológiailag egy kerekeken guruló humanoid robotot. Elég, hogy ugye ez a... Tücsi, akkor kerekeket kell felszerelni. Így van. És tehát... akkor tudsz jönni a stúdióba. Uh -huh. Oké, okay, akkor elárulok még egy titkot. Itthon egy, a lakásban a mozgást egy régi háttámla és uh, kartámaszt nélküli görgős irodaszékkel mozgok a lakásban. Gyakorlatilag körülbelül így erősen emlékeztetek a mikrobira. Emlékeztek ő is ilyen kerekékek gurult, és fölülről volt a használható részek. Most én is ilyen vagyok, és még ilyen is leszek egy darabig. Tücsi, csak annyit tudok neked mondani, hogy legközelebb félrelépés helyett, hogy ha már lesznek ilyen dolgaid, akkor kereket tudsz oldani. <síns> akkor ez, ez level up, Tücsi, mert elért a The Justin szintet. <síns> a digitális világról érthetően ez a postmodem. Csücsi, még maradj itt a vonalban, hogyha van kedved, meg... A, a, Te nem, tuds nem, gurul... menni, nem, nem tudsz elgurulni. menni. Nem tudsz elgurulni. Ne beguruljál, hanem csak elguruljál. Mert hogy a, a következő téma, amivel Artur foglalkozik, az is egy kicsit ilyesmi, mondjuk át, átvitt vagy kicsit lazábban kapcsolódva. A robotok testébe töltött AI és ennek várható eredményei. Volt ez már, mint nálunk itt téma, jól meg is ijedtünk tőle, ugye? Egy jó nagy veszélyekkel jár az, hogyha a robotok megkapják az általános mesterséges intelligenciát. Hát igen, igen, és én most itt, itt mint embész, ezt most találtam ki, tehát egy itt em, embész, tehát emberi intelligencia, most embész fogok erről a művész témáról beszélgetni. Szóval igen, és azért ijednek meg tőle nagyon az emberek, és ezt az elmúlt pár hónap beszélgetéseiből is levontam konzekvenciaként, hogy, hogy abban a pillanatban, amint az a tudás, amit ma a mesterséges intelligencia produkál egy chat GPT-ben, vagy vagy Bingben, vagy bármi egyébben, egy, egy pánban. A, a, az emberek azzal kötik össze a, a, a világkatasztrófával ezt a, ezt a mesterséges intelligenciát, hogy kap egy testet. De miért? Azért, mert az összes létező SIFI abban ez fenyegeti az embereket, hogy jön egy ilyen ezüst színű robot, és akkor elkezdi ott agyonütni az embereket, meg lelőni, meg ilyesmi, és a fejében pedig egy mesterséges intelligencia van általában. Sőt, ez, ez annyira érdekes, hogy, hogy már látható, hogy bizonyos, bizonyos kutató kifejezetten azért öltöztetik föl a robotjaikat, hogy ne nézzenek ki ilyen furán Gépiesen. Ugye akkor pont eldugják azt a sok technológiát, amit, amit ők kitaláltak, de mégis, mégis jobban néz ki. Na, ami a lényeg, hogy idáig a mesterséges intelligencia kutatásban, vagy a robotika kutatásában nagyon sok algoritmizált dolog volt. Tehát amikor meg kellett fogni egy poharat, vagy egy tojást, ez egy gyakori teszt volt, mert ez egy nagyon finoman felemelendő dolog, akkor itt képletek milliárdjai repkedtek, meg adatok, meg adatbázisok, meg évekig fejlesztettek ilyen funkciókat. És most meg úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligenciának ez az általános nyelvi modelljei, amikkel dolgozunk, ezek arra is képesek, hogy a bejövő szenzoradatokat feldolgozzák, és tudják irányítani a robotokat, tehát a robotkart, vagy éppen a robot működését. Ebben már több verziót láttunk, már évek ezelőtt is elkezdtek ilyesmit használni rá korábban, a Facebook, a Google-nek is voltak ilyen, ilyen lehetőségei azt jelentette, hogy, hogy azt mondják a mesterséges intelligenciának, hogy tessék itt az asztalon egy kocka, emelt föl. És oda nyúl és fölemeli. Na ez nem ilyen egyszerű azért természetesen, de sokkal egyszerűbben megy, mint az előtt ment, amikor képletekkel meg algoritmusokkal kellett dolgoznunk. Egyébként már olyan gyorsan, mint hogy nekünk, Na ez nagyon érdekes kérdés. A legtöbb videó, amit látunk erről, azokat fölgyorsítják, általában ilyen négyszeres ére, 8 nyolcszorosára, hogy egy kicsit élvezhetőbb legyen, hogy az emberek tudják kötni, megnézzék, mert tudjuk most a YouTube-on elindítunk egy videót, és azonnal nem történik benne valami, akkor next. Tehát, hogy ezért gyorsították fel és ezért azt a robotot, amibe az OpenAI bele fogja tenni, illetve már most is az annak a kísérletek beletették a, a GPT-t, meg a GPT-4-et, ugye az, ami a Chatt GPT mögött van, azt ezért hívják 1X-nek, vagyis 1X-nek, ami azt jelenti, hogy egyszeres gyorsítással működik, tehát nem nyolcszoros nem, nem felgyorsítással kell nézni, amit csinál, hanem emberi sebességgel tud mindent végrehajtani valós hmm. időben. És az első videók már meg is születtek róla, egyébként nem fogjátok kitalálni, hogy milyen lábai vannak, kerekei vannak természetesen hmm. a robotnak, ahogy Berni is említette. Viszont ami az érdekes benne, és teljesen megdöbbentő, hogy ezek, ezeket a robotokat pont e ezek miatt, a nye nagy nyelvi modellek miatt már nem tanítják meg arra, hogy mi az ajtó meg hogy hogy kell rajta átmenni, hanem ő maga saját maga kitalálja, maga saját maga kitalálja, végrehajtja, és pont ugyanúgy reagál a váratlan helyzetekre, mint ahogy mi emberek. Tehát úgy tűnik, hogy az a képessége, amit egyébként a ChatGPT-ben látunk, vagy amit látunk a, a Google Palmiában ezek a nagy nyelvi modellekben, ugyanúgy a robotokba is bele lehet tenni, és ezzel tulajdonképpen elérhetjük azt, hogy szabad szövegesen tudunk beszélni egy robothoz, az végre tudja hajtani a bármi, amit, kér, a bármit, amit kérünk tőle, mennyibe a konyhába, hozd ki a nem tudom mit, főz meg a kávét, takaríts ki, és mindegyiket fogja tudni magától csinálni, sőt, navigálni és tud terekben, fölismeri a kontextust, ugye ez mindig egy nagy gond volt a robotoknál, hogy észreveszi, hogy milyen helyzetben van az a két ember, aki egymással beszélget. Egyébként és a nyelvileg terve... is ez volt a legnagyobb és legnehezebben nagy... megoldható probléma. Így van, tehát gyakorlatilag innentől kezdve belépünk egy olyan szakaszba, ahol a robotoknak a fejlődése is nagyon komolyan fel fog gyorsulni, és kiemelném ugye az összerakott dolgokat, amikor valakinek mondjuk adunk egy robotkart, vagy valakinek adunk egy extra kiterjesztést, amivel tud tovább dolgozni. Exoskeletonok, ugye ezek a viselhető eszközök, ezek már mind ilyen mesterséges intelligenciával fognak működni. A tücs is be tudna jönni, ide a stúdió egy Exoskeletonnal. Bizony, bizony. Amíg nem tud teleportálni, mert a kvantumban ott még nem tartunk, addig be tud gurulni. Ez Berni, egyébként ilyen gépek kellenének az űrkutatásban is, ne? Hát amúgy kifejezetten jól jönnének, de ami engem, engem nagyon ér, izgat ebben a témában, az a, ennek az etikai és a jogi vonzatai lesznek egyébként. Tehát most nézek Artúra, hogyha egy, egy, egy valódi humanoid élő ember feltör mondjuk egy nagy hálózatot, és ezzel rengeteg dollármilliárd kárt okoz, akkor ő büntethető. Hogyha fogunk egy mesterséges intelligenciát, amit beletöltöttek egy robotba, és ő egy önálló autonóm döntésében, Következően megteszi ugyanezt, hanem mit fognak csinálni? Ugyanúgy nem tudunk egyelőre ezzel mit kezdeni, mint hogyha ez még robot sincs, csak egy automatizmus feltör valamit magától, mert így döntött. Hm. Nekem egy mém jut eszembe erről, és mindenkit bíztatok rá, hogy ezt vegyek komolyan. Az utolsó emberek egyike egy robotnak a kezébe így a levegőbe, a másik éppen ki akarja nyírni, és akkor a, a másik robot pedig azt mondja, hogy ezt ott hagyd életben, ez mindig köszönt a chatgpt GPT-nek, na ez vagyok én. Eddig tartott a mai postmodem köszönöm a részvételt az Asztalt Társaságban Pál Bernadettnek, dr. Bódi Justin Viktornak, Keleti Artúrnak és Kovács Tücsi Mihálynak. Jelentkezünk jövő héten, pénteken is a 16 órai hírek után, viszontlátásra a Youtube-on, hallásra a Pátia Rádióban. Szilágy Árpádot hallották. Postmodern.